barátaim, barátaim. esős nap van, vasárnap van, de hát, hogy szomorú nap. Azt nem tudom eléggé kifejezni, illetve hát, de, de, de szervusz, dudi ámert csapó, Dudi, de visszatér majd közben. Szerintem, megy meccset nézni. Ti is menjetek azért közösségbe, jobban menjetek el a Berlinelbe, és sörözzetek, és éltessétek a magyar forradalmat, a magyar csodát, hogy Tényleg lehet, hogy tovább jutunk, fantasztikus. De hát, mit nekem foci, amikor vakáslista van, ez ilyen lelki tortúra, mondtam én, hogy baj lesz, mindig megjósoltam nektek, hogy a lélekkel van baj, nem a gazdasággal, meg a technológiával, meg az igazsággal, hanem a, a lélek sül ki olyan mértékbe, hogy hát láttátok, mi történt Párizsban szombat este, ezek a, a hát írtam is rólam, majd el fogom olvasni, de hát mindig evangéliummal kezdünk főleg mostanság és hát borzalmas furcsa de az ordó szerint rendelt evangéliumi rész az így hangzik, tényleg nem én válogattam a mai naphoz hanem ezen a vasárnapon ez Márk evangéliumának 13. fejezetéből olvasom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 Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az atya. Hogy miért pont most kell olvasnunk a, a világ végét, amikor befejeződik ez a földi történet, valószínű, nagy valószínűséggel befejeződik, a fizikusok ezt ugyanúgy alátámasztják, mint ezek a vallási iratok, e, milyen érdekes az a levél, amit írt a, a, az ISIS a terror után, az is abnak is biblikus nyelve van, és az arról szól, hogy alak elmegy a házaitokba, a városaitokba, és hozza nektek a, a félelmet és a halált. Fú, de érdekes, ez is apokaliptikus, de mondjuk meg, hogy hát. Nincs benne az a fantasztikus ö, globálisság, ami a Márk evangéliumában, ahol a történelem maga fejeződik be, és nem alakgyőz. Milyen jól mondta a pápa, hogy Isten káromlás Isten nevében embereket ölni. Pont most ö, az apokalipszis ö, utolsó pillanatában... Ö, Angyalok szé, egybe gyűjtenek embereket, szétválasztanak. Ajaj, most egyre jobban értjük, mi az, hogy valaki menekült, vagy összegyűlik, vagy hú, valószínű, itt nagy futkosás lesz a világban, és megpróbálják azok, akiknek a homlokuk meg van jelölve, mondjuk keresztel, biztos, ö, megkeresni a többi keresztjelült, nem tudom, milyen van. Eljutottunk-e újra a háborúk korába, az nem tudom, de a szövegek, úgy látszik, minden irányból mindenki felhasználja. Tehát, uh, amit ő Allah írt, mondott, amit Jézus írt, mondott, ez elegendő lesz ahhoz, hogy teljesüljön az Elkaida és az Isis álma egy vallásháború a földön. Nyilvánvalóan ezt akarják elélni, és nyilvánvalóan alkalmasak vagyunk arra, hogy rájújjunk az apokalipszis valamelyik lovára. Hát ezért hallgatunk Redzeppelint mindig az elején, hogy értsétek meg folyamatosan izgalmas és pokoli történések közepette próbálunk föl a csillagokba, vagy le a pokolba megkeresni a válaszokat, hogy mindez miért történik velünk, amíg, amíg ezen gondolkodunk, ugye gondolkodunk azon is, hogy hú, mennyi áltatlan embert megöltek a világ minden tájáról, főleg európaiakat, de egyértelmű volt a támadás, a kulturális üzenete. Azért mondom, hogy volt benne svédtől, román, mexikói Na, értük is énekeljen, Olá, anna már egy szépet, és aztán majd folytatom. az a mi válaszunk az ízisznek azért Olaon Amari szólt és a szerelemről szólt ez a dal mert a legmeghatóbb részlet de ennek a szombat éjszakának nekem az volt amikor olvastam egy túlélőg hogy miket gondolt amikor fek feküdt a holtak között magát is annak tetetve egy órán át és várva hogy valaki majd csak fejbe lövi és nagyon érdekes volt, azt mondta, hogy nem ezekre az emberekre gondolt, hanem azokra, akiket szeret. És hogy, és mondott egy, egy megható mondatot, hogy ez volt élete legszebb pillanata, amikor teljes erőből érezte azokat, akiket szeret. És szerintem is ez a válasz az ízisznek, hogy a keresztény szeretet fogja legyőzni ezt a gyűlöletet, és... Rendtenetesen fontos, hogy ez a szeretet mozzanat végig meglegyen bennünk, miközben háborút fogunk vévni. Ö, hát van egy ilyen írás, hát az írások most azért annyira nem fognak jók lenni, mert a, ö, egyszerűen, ö, hogy mi történik, ugye azt se látjuk pontosan, de hát mindegy médiában dolgozom, így határidők vannak. Háború van most a nagyvilágban, mondja a magyar költő, de Ferenc pápa is, és a franciák főnöke Hollander, ami azért is biztos, mert az ISIS is megerősítette ezt közleményében. A franciák légi támogatása miatt tették át a háborút Európába, és ez a kezdet. Ha a háború van, akkor megszületik édes gyermeke a félelem, amely majd kihánja magából az erőszakot is minden irányba. Osama Bin Laden bár halott, újabb győzelmet aratott. Bin Laden a proféta és tömeggyilkos, ördögi intelligenciáját nem lehet kétségbe vonni. Tudta, hogy a centrum periféria szembenállását úgy lehet magoldani, hogy a központban okoz koncentrált csapást, méghozzá utasszállító repülégegépekkel, amik már kifejlesztésük okán is alkalmasak repülőbombának. Ez volt 2001. szeptember 11-én. Min láden akciója sikeres volt, háborúba rántotta Bush kormányát. Az már csak tragikomikus, hogy az USA katonai téren sem tudott győzni, hiába ölte meg provokálóját. Most sem történt más, mint Európa szívébe engedtek bele több sorozatot. Az Ízisza maga gyalogos barbárd módján lemásolta az elkaida terorizmusának céljait, s áttette egyre nehezedő háborúját Szíriából Európába. Attól félek, ez az aciójuk is sikeres volt, az európai kormányok háborúra készülnek. A különbség annyi, hogy nekünk nincs egységes haderők, mint az amerikaiaknak, vagyis minden azon múlik, hogy a bénakacsa támogat-e minket. Hajt szegény Európa! azt mondják, Ted Bush indulni akar az elnöki címért. Három buszba elpusztul a világ, azt tuti. Hol van Artur király? Vagy Hunyadi János a térről? Hol van egy Monte Kukoli? Vagy egy Machiavelli? hogy pofán vágja ezeket a gyilkosokat? Akiknek nem sok köze van az iszlámhoz, mutatja ezt az is, hogy többnyire muszlimok az áldozatok. Ja, nem Európában. A világ része meg nem érdekes az Alföldön. Gondoltuk hibása, most már ennek is vége. Jó lenne most nem rázizenni az iszlámra, pedig a szélső jobbosok már véresen mosolyognak. A menekültekkel megtörtént a legrosszabb, jött velük egy Szíriából, így az egész halmazt veszélyesnek fogják tekinteni, mérlegelés nélkül. Pedig a terrorizmus modern gondolata is európai volt, Andreas Bader és Úrike Menhoff fogalmazta meg Rafosként, a 7 milliók ellen akciótervét. Már csak az kellett, hogy Japán közvetítéssel Libanonba érkezzenek a modern kamikazék, az arabok meg gyorsan tanultak. Persze, inkább lélekkel a magamra csatolt tnt nem tudás. Ha legendő veszetlelket lelket találok magamnak a szellem hadseregembe, akkor nincs az a katonai erő, amely megszabadítaná a civil lakosságát a félelemtől. Az európai szellem alapvető értéknek tekinti az életet, ezért hátrányba van a visszavágást illetően. 22 csapdája. Benne csicsülnek a franciák épp úgy, mint mi. Jé, mégiscsak van közös európai tudat? Mintha ezt hallanám ki a szorult helyzetből. Talán ez az egyetlen pozitívuma is a szombati párizsi támadásnak. Már csak egy nagy kérdés van hátra az ISIS nem az iszlám, mit fog tenni az iszlám az ISIS ellen? Erre ambassador azt mondta, mi már öt éve úgy élünk, mint a párizsiak szombat este. Uf, a kör bezárult. Az isis le nem győzték, a lakosság emigrált, a terrorizmus Európába landolt. Itt az ideje, hogy Orwell 1984-es típusú diktatúrája létrejöjjön, ahol mindenkit figyel a nagy testvér, természetesen biztonsági okokból. A szabadságnak nuku. Sajnálom, barátaim, szaridők jönnek, amikor minden, ami szép volt, megcsúnyul. De én magammal már kicsit se törödöm, csak hát itt katonázik a lábamnál Bence fiam, és azért nyaggat, hogy vegyek már neki egy török katonát ellenségnek. Egyiptomi nem jó, azt mondja, hogy neki egy török, vagy egy szír kell. Nekem meg a Kettes a fújja, Olá, Anna Marikó. Anna, kiül velem szembe légió játszópajtáson Gábor Pataki Gábor Szerbusz Baki de vagy az a Baki Gabi. akit a svéd csavarmester hát, hátról úr, is megérzed, megérzed. Vagy Jó, van? de akkor? igaz a van a, aki labdajátékot játszott vagy színi dolgozott az tényleg tudja, hogy körülbelül hány méterre van az illető a háta mögött meg hidd el hogy ez ösztönösen lehet ezt É, én, én, én középhátvéd voltam, nekem az volt a az tudatom, hogy nem állhat senki a kaposon kívül, mert akkor baj van. Na jó. És értele, a, a, a leszabályt elengedik. elengedik. a leszabályt, a, a középhátvéd az, csak mondom, mert ha rengeteg szomorúság közepette le, hogy lehet, hogy öröm fog minket érni. És hogyha öröm ér, tényleg én is azt mondom, hogy nézzétek, közösen legyen közösségi élmény, egyedül üvölteni azt, hogy gól egy szobában nem olyan nagy élmény, mint a többiekkel együtt, és a, te, Gábor, te is elmész a Berlin-elben? hallottál róla? Hát, ja, hogy itt Én, én de sok, sok szépet hallottam érted? róla, ott van a kávéntér közelében, hogyha az ember utána még, után még megiszik vagy menet közben egy-két sört, akkor még az azért simán bármilyen BKV termékkel az a tényleg három perc, két perc. Látszik hát, majd, hogy milyen sportos alkat vagy, tehát nem olyan zsírdisznó, mint én. Nem Na, tudom. de és te? Ó, nem, hát én nekem azért megy a vonatom, majd megyek vissza Szerbiában. De mi a jóban, hogyha az ember ott a ráda utcában a Berlin-ső a a mai meccset? Hát abban ezer okot tudok felsorolni neked a, a sörön kívül, a hangulaton kívül, hogy a másik nyakába lehet puszilni. A én, erről oldal. még Igen, azért mondtam, hogy az érzelmeket kifejezni tömegben, fölszabadító jellegű én B-közepes voltam hm. én a, a, a tulajdonképpen nagyon szomorú, hogy tévén nézem már a meccseket, nagyon elidegenedett forma a tévé de nem azért, mert, mert a tévén jobban lehet látni, hogy mi történik a pályán hanem pont azért, hogy, hogy nincs társaság így a szomszéd, meg néha azért a többiekkel összeülünk, és akkor úgy nézzük de akkor mindig sokat pofáznak az zavar. <greyert> mindig a fiút eszembe ezekről, amikor ó, elmondta, hogy azért a legtöbb esetben a melós nem azért jár ki pályára, hogy amikor egy-két -két rágár kifejezés <g último> eszébe jött, akkor az tényleg a pályán lévő játékosoknak a fejéhez vágja, hanem ott van mellette a főnöke, az is ott, ott áll a lelátón, és Mandinerből annak áramkodik, hogy egyszer kiordíthassa a magát. Igen, igen. Igen. <greyert> Na, ö, nem akarom minősíteni, hogy de azért csak kellemetlenebb, keserűbb, szomorúbb dolgok, amiket továbbra is meg kell beszélnünk, ugyanis hát ugye tényleg nagy tudású fiatalembernek tartalak, és a véleményedre vagyok kíváncsi. 16 éves lányom nekem szegesztett tegnap este, hogy apa most akkor második világháború? Hát kép nem a második, mert már neki, a harmadik hogy, vagy a negyedik talán. Mondom neki, hogy hát... Arról lehet csak szó, hogy harmadik, hiszen a pápának is tulajdonítanak olyan mondást, vagy sugallatot, hogy akkor ez elkezdheti, vagy már az első mozzanata lehet a harmadik világháborúnak. Na de most, hogy a fogalmi kérdéseket hisz, világháború ebből kikerekedik? Hát ja, van, aki azt látja, hogy már tart. Vannak olyan ideológiák, amelyek azt mondják, hogy... Ö... Nem is itt kezdődött az egész, hanem jóval korábban is mélyebben. A szegénységek elleni háború is már a harmadik világháború rémét, ez a drogháború formájában öltött testet. Lehet azt mondani, hogy nem a drogháború robban be harmadik világháborúvá, bizonyos értelemben, bár nem nyerte meg Amerika a drogháborút, de nem is veszítette el hanem inkább ez a politikai fundamentalizmus mögé bújt, vallásháborúnak álcázott, fú, de nehéz meghatározni, hogy mi ez. Mert az se igaz, hogy sít a szunita probléma, tehát nem az a válaszra, hogy írtsuk ki a szunitákat, és akkor a világ békés lesz. Kizár dolog, hogy bármilyen agresszióra, Jó, hogyha erőszakban válaszolunk igen, de, pedig, de nem lehet nem válaszolni ilyen típusú agresszióra, tudod ha nem válaszolsz ilyen típusú agresszióra, az annyit jelent, hogy életképtelen vagy és nem tud megvédeni magadat nem is hiszem, hogy Európa nem akarná megoldani ezt a problémát csak azt mondom neked, hogy hát, a, akkor is van háború hogy akit megtámadtak nem akar háborúzni Amerika sokszor ilyen volt az első világháborúban is, meg a másodikban is, ki akart maradni a háborúból, aztán a Lusitániát elsüjezték, a pörhábort megtámadják, és akkor nem tud kimaradni a háborúból. Tehát, ö, ö. Ezért szokták mondani, kevesektől hallottam, de azért akik értenek hozzá, azok elismerik, hogy Portugáliának ilyen is volt szerepe ilyen módon a második világháború robbanásában, hiszen a Lózitán <gül> sűgyeztették el. Na jó, oké. Okay. Igen, csak azt mondom neked, hogy igen lehetséges, hogy már ami Portugáliát jelent. Van is háború, csak ez nem ö, olyan típusú háború, amit megszoktunk, hanem ö, hát... Ö, képtelenség megítélni, hogy figyelj, szerintem most ilyen NATO szakemberek, vagy nem tudom, különböző megoldási javaslataik vannak, az egyik rémisztőbb, mint a másik. Valamelyik meg fog valósulni, és annak a következményei alapján lehet arra válaszolni, hogy ez tényleg háború-e. A szükségállapotot a hirdetnek... Háborúnak háború, az már visszavonható. világ-e. Ez, a ez biztos, mert a, a internet van, meg a világ kicsi, és már nem lehet azt gondolni, hogy ami Afganisztánban történik, az nem számít. Erről is szólt az írásom, hogy hihetjük azt az Alföldön, hogy nem érdekes, mi történik Nigériában, Igen. de nem, ez nem ilyen, ez már nem. Ez... De ugyanilyen beszélgetés számtalan lezajlik számtalan apa és lánya között, és 1910. Háromban megkérdezte ugyanezt egy akkori lány, az akkori apjától 1938-ban megkérdezte ugyanezt egy... Ak... Lehetséges, hogy az akkori jelek alapján azért volt mitől riadni, de azt mondta rá az apa, hogy ugyan kislányom... Na de az az apa, akinek a gyerekét megölték a koncerten, az mit válaszol? Az ő gyermeke nem háború áldozata? De! Tehát ö, ö, az, hogy a... a, a a, ez a háború a civilek ellen zajlik, az a háború egy új természetét. Azért korábban, amikor Németország megtámadta Oroszországot, akkor a katonaság támadta meg a katonaságot. A Szovjetuniót. Ö, ö, ö, szovjet amit megtámadott uniót. az belőle igen Igen, Igen, szóval szóval csak szóval szóval szóval mondtam, a uniót, hogy a az, az Szovjet Ármadát támadta meg. Igen. A lengyel katonák igen. kivont karddal rohantak. A, ez egy hagyományos háborús felfogásmód. Itt nincsen regulális teljesen más természetű a dolog de attól még áldozatokat figyelj, ők valószínű úgy gondolkodnak hogyha tízes a szorzó, mint mondjuk ebben az esetben 8 ember 128 embert vitt magával a hullásírba, akkor és az emberi élet az európai felfogásban értékes akkor ezt a háborút ők csak megnyerhetik tehát az, hogy ők nekik, mi a, a, az ambíciójuk, vagy az elképzelésük erre vonatkozódók, az tiszta. Az közlik is. A mi válaszaink ö, ö, rossz lenne, ha például... Ö, nem, nem, nem akarok rossz megoldásokat mondani. Félek, félek, figyelj, a vonáik jöhetnek, meg jöhetnek a szélső nácik, meg az összes szélsőséges radikális genyó ilyenkor beindul, beízik aztán lesz itt nem ulas mindenki beézik. hát igen, igen, tehát a, a, nagyon sokan hisznek abban a bosszúban, ez egy fogat-fogat fogért, szemet-szemért elv, ugye, régi zsidó csak mondom náci testvéreimnek hogy régi zsidó elv szerint ami könnyít is a lelken azért a franciákat is értem hogy amikor azt mondják hogy könyörtelenek lesznek hazán belül és kívül, és úgy utána gondoltam, azért ők tudtak könyörtelenkedni a történelemben, tehát mondják, a francia zsaru a legkeményebb Európában, és egy magyar zsaru üldöztéget azért nem kell szívbaj kapnod, de egy francia zsaru igen. Erre gondolok, hogy fú, ezek könyörtelen és fognak most végeztetni a világ különböző pontján, Vajon megcsinálják-e azt, amit a Mossad meg Golda Merier, megmerten... Hosszúra növezték a kardjukat? Igen, nem, meg igen, igen. igen. Hát, ők is ugyanúgy beépülnek, a, beépülnek az ottani civil társadalomba, és igen. ugyanazon módszereket fogják használni. Hát a, a háborút inkább eszkalálódni szokott, mint megnyugodni. Hát amikor már kijelentett hogy háború, és nem csak valami helyi csata, amit persze nyilván nem magatelizálásképpen mondok így, akkor már valóban az eszkaláció az elkerülhetetlen. Hát figyelj, most az a háborúhoz tartozó hír, hogy sikerült az Amcsiknak ezt a líbiai csoport vezető fejét lebombázni. A franciák is azt mondták, hogy folytatják a, a bombázásokat, közvetlen konkrét válasz már nyilvánvalóan ezek a közvetlen konkrét válaszok. Madonna is inkább sírva gyászolt uh, Stockholmban a koncertjén, amit nem mondott le Éppen azon elvnél fogva, hogy nem szabad leállni. Szerintem mert Én borzalmas Mert tudjuk beszélgettünk még ugye az előző sávban, hogy, hogy farkasok és bárányok tehát ugye ártatlan áldozatokat keres és azokba mar bele a farkas, aki ugye a teorista. És épp azt akarja elérni, hogy megszakadjon minden, hogy anarchia, hogy káosz. Tudom, a motorhead fél. Hát amikor olvastam ezt, hogy a motorhead nem koncertezi, el, akkor gondolom, hogy fú, el, el van rossz. Mi, van, miért mi ketten beszélgetünk? Olyanoknak kéne beszélgetni, hogy nem értenek egyet annyi mindenben, mint amennyiben mi. Na jó. Mond tovább. Nem beszélgetnek, mert már attól is idegesek, hogy más a vélemény uh -huh. ja. Azért nem. Azért van ellenpélda van. van, van persze, ritkán vannak. Csak mondom neked, hogy, hogy igen, ennél rosszabbat nem lehet elképzelni, mint bármit is változtatni a, a, a, az életformánkon. Tehát több szinten túl sikeres lenni ez a támadás, a rossz válaszreakcióink is minket büntetnek. Én szerintem nem tudom hogyan, de azt nem szabadna elérni, hogy a szabadság elpárologjon Európából. A, őket a szabadság, a, a szária és a többi miatt nem is érdekli ez a kérdés. Ezért mondom, hogy teljesen más ideológiák állnak egymással szemben, most a szabadság elkezdi magát fegyverezni, felfegyverezni, Uf, nem tudom. Na mindegy, rossz az egész. Rossz az egész, nem tudom mit lehet tenni. Az biztos, hogy uh, uh, milyen jó lenne ha Orbán Viktor szívében ez, hogy ilyen, ennyire összehozta Európát ez a, a, ez a támadás, uh, ő is egy kicsit európainnak érezné magát. De egyébként ugye a részvétét meg mindent kifejezte, de legyen igaz akkor. Tehát egy kicsit most álljon át Európa oldalára, és ne legyen ilyen tökös magyar gyerek, aki mindig mindenkor megmondja, hogy igaza van. Már csak azért se, mert az egyik merénylő pont akkor utazott át Magyarországon, amikor kicsit a rendszer recseget ropogott, és nem csak vittük buszokkal a szlovén határtól a horvátokig. Pont. Neked egyébként van tudomásod, hogy olvastál erről, nem. hogy ha igaz az tényleg az ez igaz. a közelmúltban történt? Mert... Hát, hogyha igaz, a, a, a, ugye a szír útlevéle kapcsolatosan több feltételezés van, de mondjuk azt, hogy, hogy igaz. Mert a görögök megtalálták a hajókon, jegyet, hogy visszatudták elektronikusan. Azon azért van dátum, az biztos. Igen, nem. keresni, mondjuk az, hogy igaz, azért mondom, hogy nem lehet minden megkérdőjelezni, és hogyha igaz, végigkövették, és az pont az alatt a két hét alatt csúszott be a fickó, amikor ugye besokkoltunk és nem regisztrálgattunk bár addig regisztráltunk tehát éppen egy pici hibát követtünk el, de nem, nem, nem hiszem hogy mi a, a, a hiba az, nincs jelentőség, hogy nálunk igen, és, én... és aztán ott igen volt az a két hét amikor két akár átlány, akár kirakat politika mérdő Simán volt, de hát a ezt lehetett sejteni, és mindig féltünk attól, hogy egyszer majd így fog történni meg is be, meg is, be is következett hallgatták az adásunkat az elkaidások, vagy az ISIS és ö, ők küldtek ők is, persze. Na, egy pikás dolog. Emlékszel arra, talán veled is beszélgettünk róla a Dudival szinte biztosan, hogy ö, viszonylag nem történt, amikor is meghalt az a Japán, aki ö, az első atomrobbanást túlélte, majd elmenekült, majd a második. Tehát hiroshima is, és Nagaszakot is túlélte. Igen. Emlékszel erre a sztorira? Nem, nem, de tetszik. Mert akkor beszélgettünk, és tényleg ha. ez történt, hogy onnan menekült, nem túl sok idő volt a két, ugye... <gül> támadás között, majd egyszer csak, hát mit képzelhetett ez a szerencsétlen, gondold el, de nem erről akarok beszélni, csak ehhez hasonlóan, mert hogy ez Párizsi esemény kapcsán aktuális, de gondold el, az a bizonyos, most nemrég halt meg, és é, nem a... Én úgy, úgy tudom, hogy az egy Másik városban, és ott is atombombat, mit képzelhet ez az univerzum? Az ]ról? egész japán szellem fejez izeget azért az atombombától. Uh -huh. Azt sokan mondják, hogy ö, ö, nem csak ez az ember, de... Uh -huh. ö, egész Japán tényleg a Wenders mondja, hogy akkor kezdtek el mechanikus játékokat játszani a japánok pacsinkót. Amikor a fejükre dobta két, két atombombát, hogy volt egy nagy depressziós időszakuk és az Kiderült a császáról, hogy nem Isten. Uh -huh. Ez talán még nagyobb baj volt, mint az atombomba. Csak aztán mondja, kiderült, hogy nem is Japán. de Nem, azért a Japán volt és, és a, a másik ez az atombomba. De miért mondod ezt? Na azért, és köszönő hogy visszavezettél, hogy nem nekem kellett, mert hogy, hogy emlékszel a helyezelt tragédiát. Az olasz fickó, aki túlélte Én a... 85-ben ott volt a stadionban, túlélte, ja. Ja. azon kevesek közé tartozott, majd elte, hagyta, fiat. hogy elteljen egy kis idő, igen. 85 óta eltelt, ebben ugye... Nem fogja a jó erre mondják, igen. És most meg ott volt a Bataklani koncerten, ö, három méterre állt a teröristáktól. De ennek a sas halálmetál zenekarnak a pólósa viszont ott maradt. Az meghalt. Hát érted? <gül> Néztem a, a, a felvételeket, amikből lehetett látni. Tulajdonképpen ö, annak is van üzenet jellege, hogy bárki lehet az áldozat. Tehát igazából milyen jó volt a terrorizmus és a világ, amikor Figyelj, az arabok zsidókat akartak megölni. Most komolyan volt ilyen világ, amikor nyilvánvaló voltak az ellentétek, most már erről szó sincs. Bárki lehet. Azt akarod mondani, hogy ez a globalizációnak is köszönhető? Nem csak úgy köszönhető, csak gondold el, hogy a, a, a, a, egy iracionális, vallási logikával szemben nagyon nehéz működni. A mit tekint ellenségnek. Egyszer a para mondta azt, hogy az Elkaidában az volt, a jó, hogy ő csak az emberiség 50%-át tekintette ellenségnek. Az ISIS-ben az adott, hogy az egészet. Na de hát Nem. A, a pangnak, az hogy hogy ez, hogy a totális háborút hirdettek, és totálissá vált a szellemisége miatt. Uh -huh. Tehát, hogy gyakorlatilag addig nem érzed a háború szelét, amíg lenem lőnek. De mindig is. utólag érzed, és mm -hmm. akkor már késő. Az írek, az észak írek ezt jobban érzik, mert sokáig éltek ilyen háborús légkörbe, talán még most is abban élnek. Most ha ad kézed, tudod, hogy például hogy gyűlölik e, egymást a protestánsok és a katolikusok? Ha így kérdezed, hogy tudom-e, hallottam róla, meg nem éltem, de tudom. Most a rendes katolikus ö, ö, ö, ira, az megöli a protestáns drogdillereket. Zseniális, nem? Szerintem fantasztikus, borzalmas és zseniális egyszerre, hogy hogyan uh, megy tovább a... a, a most érted ugyanott ugyan vagyunk, mint ben a ne drog... ez nem azt akarod gondolni, hogy a katolikus drógdillert bántani nem bántaná, csak legfeljebb nem megüli, de a protestáns az meg igen történetesen teljesen mindegy, hogy mi katolikus vagy protestáns, érted egy ember, amikor drogról van szó de mindenre rá lehet vetíteni a vallásáborút és az ideológiai a, a most nem az a probléma a protestánsokkal, hogy az Angliához akarnak tartozni ha nem, drogot fogyasztasz fiam ezt egy rendes, katolikus ilyet nem tesz. Nem igaz, persze, de most mindegy, mert a politikai fundamentalizmus is mindig úgy működik, hogy nem igaz, persze, az az állítás, hogy Isten azt akarja tőled. Hát, és ha, ma, ha már itt tartunk, akkor nagy valószínűséggel azokat a dolgokat, amiket, dolgokat, amiket a politikai fundamentalisták e, hát mondjuk e, végrehajtanak, Igen. E, vezetőik Ugalatára, azokat nem biztos, hogy maguk a vezetők végrehajtanák, mert nagyon sok esetben ők azért vakítanak, kábítanak olyanokat, akik nem feltétlenül olvasott, és, és, és, és nagyodású emberek. Tehát akik ezt, ezeket a tanokat hirdetik, pontosan tudják, hogy ez, hogy ez, ez, ez nem igaz. És, és Na jó, de most, most a Brüsszelben becsukatod az egész ö, ö, csapatot, ott va, ö, azt mondják, hogy ott is van egy imám, most tényleg, tehát így, így roppan össze a rendszer, hogy elvéletileg megtörtél egy más közösséget magadon uh -huh. belül. Abból a közösségből érkezett egy terrorista, most az egészet a, a Lehet, hogy az imán fejét kéne venni? Érted, mert tényleg, aki elköveti magát a, a cselekményt, hát az gy gy gyermek, de fanatikus lélek. E veszett lélek, Én veszett léleknek hívom szerencsétleneket. Az imám nem veszett lélek, aki elküldi őket meghalni. Hát valószínű, most titkos szolgálati módszerekkel próbál a rendőrség, bár már mindenkit letartóztattak, úgy tudom, aki ott a negyedbe mozog. Szűnik meg Európa pluralizmus a pillanatban, és nyilvánvalóan az ártatlanokat is viszik, mert nem lehet úgy csinálni a dolgot, hogy ne lőj mellé. Háromszor is mondtad azt, hogy imám. Ki bántani fogsz érteni? Nehogy azt itt nem értem, de csak hogyha a már a szó mondtad, hogy imám a pap. De neked imád szólt Párizsért? Hát szerintem... A magad módján is bőven. Ja, nem ja, ja, nem. Tudom, tudom mit kérdezem. Nem... Ö, biztos szerintem este, Én este és reggel szoktam imádkozni. Tehát ö, ugyanakkor meg folyamatosan beszélgetni szoktam a, a főnökkel, én inkább most képzeled, inkább most félek, de nem úgy, nem akarok nagyon erre a félelemről beszélni, mert más típusú félelem van bennem szerintem, mint másokba. Uh, rettegek a, a vallásháborútól. A vallásháború az uh, olyankor Isten hallgatni fog. Az biztos. Tehát, mint hívő Na, gondol... ez, na ez miért biztos tényleg? Hogyha máskor nem, akkor mi Mert, mert, mert Isten nevében történik olyasmi, semmi köze Istenhez. Hát most is az történik, hogy, hogy hát figyelj, nem teológiailag semmilyen természetes szempontjából, sehonnan nem magyarázható ez az egész. Amikor azt mondják a pecsmergák, hogy ez vírus, emberiség ellenes vírus, az, az egy, nekem egy konkrétan megközelítés. Tehát valami olyan született, ami érdeklő, hogy még az iszlámmal is szemben áll, és ezt Tulajdonképpen azért van a kérdésem, hogy azért az iszlámnak sokkal többet kéne tenni az, ahhoz, hogy ez megszűnjön. Azt mondják, de most érted, most mondom ezt, mindent megtesz a hecbóla, hogy ez így legyen. Hát érted, hogy már belenyúltam a darás közepében, most azt mondod, hogy én a hecbóla, támogatom? Tehát egy, egy rettenetes kérdés, hogy a szövetség miatt... Mit tolerálsz, mit nem tolerálsz? De ez kétség. Te, de akkor ir, te iránpárti vagy? Kérdezett tőle? Nyilván még a nagyvilágvallások között is fel tudsz szorolni olyat, nem is egyet, ami nem intruzív, ami nem feltétlenül terjeszkedik, de, le, de főleg nem agresszió révén ö, úgy terjeszkedik, hogy mások Az a buddhizmus, de a buddhistákat inkább vágni szokták mindkét oldalról, a keresztényeknek van egy kicsi jó ideje, mi annyira nem mutáljuk a buddhizmust, de azért tudod, hogy kb. mi történik. De, ő de, ő de, ő de élted, hogy mire vonatkozott a burkolt kérdésem. Hogy? Hogy? Hát, hogy ha létezik, ha már azt mondod, hogy igen. világ, tehát, hogy, hogy vallásábor és hogy ellentétek, és hogy milyen dolgok, sok ronda dolog, e származik ebből, és azt mondod, hogy Isten, Isten ilyenkor csendben marad. Ezekben az idegbe, igen. Hát nem, nem lehetne valahogy, nagyon tudom, nem, nem állnaív, de egy kicsit mégis naiv kérés kérdés, hogy nem lehetne olyan vála vallást választani, vagy kialakítani? De ez nem, figyelj, ez nem Mi? választott. A Bush volt a legnagyobb keresztény, mondtam, hogy frazeológiájú ö, ö, fickó, aki lényegében ö, már ragaszkodott az elején a vallásháború gondolatához. Ő a keresztény csapatok, ö, ö, tényleg borzalmas volt Bush. Sok szenvedést okozott, példán a kokáért azért merem mondani, mert az iraki háborút végül is azért hiába nyerték meg, az utána kitört polgárháborúban többen haltak meg, mint a, a, a rezsim alatt. De hát, el is kívántad őt a buszba? El, el. azért értem, hogy nem. Most itt van a harmadik, a tehet, hát belepusztul a földre a harmadik hülyébe, aki Amerika élére áll, és esetleg keresztény frazeológiával próbálja. Az ízis meg folyamatosan provokál. Párizs a, a cédák, a, a mocskosság és a kereszt jelét viseli. Állandóan támadja a kereszt jelét. Háború van most a nagyvilágban, de most hírek jönnek. Szervusz, édes, nyuszi, puszi, para. Hát, szervusz. Szervusz. Figyelj, most minden sokkal rosszabb lesz. Te figyelj, muszáj egy jó, jó hírrel kezdeni. Igen. Hát én is most ebben a pillanatban kaptam a hírt, hogy megjelent Vavian Fábői könyve. Igen. Emlékszel rá? Ő mostanában nem annyi sok könyvet adott ki, de régebben, hát te jött coelho oltott Fejős Éva volt, aki rendkívül termékeny volt, egy magyar hölgy, ezen az árnéven így, krimiket és egyéb ilyen regényeket. Ez így megvan neked? Ez előtted van ez az életmű? Hát most próbálom elképzelni, igen. És a fejezetekkel előtt idézettek, azok Leonardo, Mark Twain, Jenő, illetve Parakovács ingrétől származnak. Szóval én befutott, beérkeztem. Szóval figyelj, hivatkozás vagy? Ilyen... <gül> igazodási pont. Én igazodási nem pont, pont lettél tényleg? Há, de jó. De kár, hogy már nagyon nem élvezel ebből semmit, nem? Mert hát... hát már igen, már kifele megyek az előbb, de 30 éve hogy örültem volna ennek? Igen, azt mondom, hogy az fiatal korban történik, még azt is gondoltad volna, hogy Bármi lesz belőled, nem? Az Most a... már csak hivatkozás lesz. ilyen Nobel-díjakat Nobel mindig öreg embereknek adnak. Ja, ja. Hm, ez jó. Ha. Nagyon szereted ha. a könyvet, ha. gondolom. Nem láttam én magam, még nem találkoztam ezzel, csak felhívta egy kedves ismerősem a figyelmet, és hát hiában a, beérkezett ember lettem. És akkor ez megvigasztal, nem most is te ezekben az időkben. Én mindig megvigasztal az ilyesmígen. Alapvetően én már kiszamarkodtam magam előre, és uh -huh. már így marad az alapállapotom, mindig egy-egyenletes. De a. Jó, de például azért egy ilyen eltűrnyős kommandós akció esetében, hogyha Észak-Korea, Jemen és az ISIS összefog és elfoglalják a Moszkva teret, akkor téged mégiscsak kivégeznek, mert azért ilyen punk gyerek voltál. Az ilyet utálják. Figyelj, ezek így nem, nem hiszem, hogy ők azért így utána mennének ennek a dolognak. És mivel én... Azt Figyelik mondom, az... a Facebookodat. Ah, de figyeljet, ha e, mi leír az egy és mire bekopogém én már alakra a lakra képemet, és felveszem az iszlám vallást. Mind egyébként a magyar lakosság valószínűleg 99%-a Hát azért ezt az ne felejtsük el, hogyha az iszlám állam elfoglalná Magyarországot, akkor itt egyszerűen nem -e közlekedni reggel, annyian imádkoznának meg a felé az úton. Tehát, hogy én nem féltem ettől a mi népünket. Magyarországban nem csap bele a menkű, szerinted? Magyarország olyan menkű álló már, uh -huh. hogy én azt gondolom, hogy természetesen együttműködnénk az iszlám állammal. Uh -huh. De, eh, Kisebb partizáncsoportok, de azokat kiröhögnénk, meg ilyen ciki lenne tudod. De akkor a... mondjuk igen. az, hogy a, a mi partikuralitásunk fog megvédeni minket? A, igen. igen. Hmm. A szolgalelekesség pajzsa az, ami felfogja az ellenünk irányújó támadásokat hmm. majd. Csak mi leszünk az utolsók, akik lekapcsoljuk a keresztény Európába a világot? Oh. Hát, Először is át fogunk jönni hogy ránk kényszerítették a kereszténységet amikor elfoglaltuk a hont. ez igaz egyébként és hogy, ez hogy, igaz. Hát, és hogy nekünk gyakorlatilag ez sose volt a mi vallásunk és Csak... végre megszabadulhatunk tőle ezért üdvözöljük a, a, a iszlám felszabadítókat e, szobrokat állítunk utcákat nevezünk el róluk és, és magoljuk a koránt de már hát, látom is a látom igen. de így már belül átáltál nem Hát én ez már én régen már, de azért és a köztévében milyen jó adások lennének. Ilyen az iszlám szépségeiről, meg, uh -huh. a, meg minden, meg a mártír halál, mint köz, közmunká... Én mártír közmunkásokat doboroznának, és ilyen viszonylag alacsony fizetését meg kellene erre arra felmentjük, és uh -huh. elrobbandjuk. Már működne a dolog. Figyelj, tudom, hogy nem szereted... a lennének hatalmon egyébként, igen, igen, igen. De azért a Hegedű Zsuzsánál jobb lenne az, az ISIS szociális állója szerintem. Én úgy tudom, hogy ez az egyik trükkük az ISIS-nak, hogy hajátoztanak, és a szegények nyomnak ilyen szociális vénát, vagy szférát maguk mögül. Természetesen, mint ahogy mindig a Jakúza és a mafia, és mindenkit hát a az igazán szervezett bűnözők, azok nem akarják a pornékat munkra halvítani, vagy elvágják a torkát, de, vagy nem, de vagy nem, én nem. nem. nem. Vele. Uh -huh. De hogyha megfigyeled egyébként, hogy az előkészületek milyen szinten zajlanak már az országunkban a, arra, hogy mi gyakorlatilag iszlám az állam részei legyünk, a kalifátus részei, hát szerinted miért nem nevezett ki egyetlen nőt sem a kormányba Orbán Viktor? ez Akkor már az felbosszantani, hát az iszlám államot nem akart felbosszantani, hogy a nők mindenféle ilyen hatalomba kerülnek és ennek, a, ennek alaposan elő van ezt készítve, én látom és a, a hegedű zsuzsa az, az, az, az ő tanácsadó az nem számít, az nő é próbálják, ez az hogy szerintem egy kicsit ilyen önjáró lett már, tehát itt próbálják így eldugni meg minden, de mindig előbb. Mindig előbb újít, kicsit, újít, igen. De majd ezt, majd ezt most csökkentik ezt a, a média mert ez nem tesz jót így a kapcsolatainknak, majd az új világgal. De itt azt tudod, hogy ő is mondta, hogy nincsen gyermekéhez és Magyarországon, vagy ha van az, arról csak a szülők lehetnek. Tök. Ugye én nem szeretek belemenni ezekbe a családi ügyetet. Nem te. szeret, jó? Kellemetlen? De nem, nem. nekem kellemetlen a kis Jánosnak, hát neki a volt szerepsége. Hát igen, tudom, ja, most te miatt, jó. Most érted, most nem olyan ciki lehet, te is, hogy valamelyik volt szerepségedről. Illetve. Jó, jó, igazad van, de érted, hogy azért hogy lehetett eljutni oda, hogy hogy érted, ez a mondat azért szerintem egészen fantasztikusan jó. Hogy a, a rendszer -szeri éhezés az ismeretlen Magyarországon. Mólet a tárki kimutatása szerint is van legalább tárki, értette, tehát emellé beszélek. A tárki az a tárki? Hagyjuk meg engem. Azt elfogadják ők. A jelentős százalék az embereknek nem találkozik gyermekéhezéssel. Az igaz, az, az elfogadják, találkozik, az maga is részese valamilyen szinten annak a nyomornak. Az, és ez, az, azért, ezek, ezek a nyomo, ez a nyomor azért mindig fizikai és szellemi nyomor. Uh -huh. És ott meg már mindegy. Tehát, hogy érted meg, te mikor láttál éhező gyereket Magyarországon túl? Én nem tudom, hogy nem láttam. Mikor belenézek a tükörbe. Hát, ma, ja. eh, szóval minden esetre azt gondolom, hogy már ez a fajta buta sem háborítja fel a lakosságot, uh -huh. mert eh, hát annyi bajuk van. Eh? Most van mindenki, ez muszáj azért. Be. Ez az a 6 az év azért egy kormánynál már, a, már az az időszak, a marabb az időszakban jut a magyar ember, aki szeret túlélni, hogy akkor most már ez alkalmazkodni kell. Tehát ez tudod, ezek már az oroszok, ezek már a... Ezekhez most már alkalmazkodni kell. Tehát most már fölösleges minden ilyen és akkor ilyenkor így már meg kell keresni. a így ki kell bétülni az ezkori barátainkkal nekünk is, igen, azt mondod. Figyelj, most a lehetőség azt, hogy te most a csávó vagy, és nem lesz trafikod, vagy lesz trafikod, és nyugodtan ez, hát most érted. De mi az, hogy felhívom a pokornit, vagy hogy, hogy, hogy csináljam? Hát mondjuk rosszul, onnan rosszul indul, de első lépés nem Ez nem jó. De elsőnek. Elsőnek jó a pokorni, én hát nem is tudom, én mit tudom én. Mi még sose kávéztunk, majd küldök egy ilyen eseményt a Baljárnak, vagy szóval, amilyet próbálok, hogy a révész már jussznak. Balja neke, neked megbocsájtana szerintem? <gül> Biztosak bennet, azért mondom, hogy tehát én azért úgy próbálom Csak azért nem tudom, hogy milyen hamarabb érted, hogy ez uh -huh. kerül beépülni a rendszerbe, vagy ide jön a az iszlám állam. De mi van, mi van akkor, hogy beépülsz a rendszerbe, mert a Baljár elintézi neked, Igen. és aztán kik a magyar válogatott és kitör a forradalom? Akkor rászóltál. Hát egyrészt nem. Mert? hisz úgy, hát mert ha a magyar válogatott az a... a akkor van, ha, ha veszít, akkor gyógyságy miatt van. Ja, hogy azt mondod, még működik? Hát nem, itt én már egyértelműen egy kihaztam most azt, hogy, ha jól olvastam a közleményüket, hogy gyógyságy miatt történt a terörtámadás. De gyakorlatilag egyértelműen levezethető ez a... A, a civil összefogás fórumának legutóbbi megnyilatkozásából, vagy hát beszél rosszul olvasztam. De hogy a baloldal hozta ránk ezt a, az egészet? Hát, de hát ugyan, tehát gyúr, tehát gyúr, tehát gyúr, tehát gyúr, tehát én tehát gyúr, tehát mit tehát gyúr, még mindig működik, szülne, tényleg működik. Uh -huh. Mert a nácik mindig erősödnek egy ilyentől, tehát nekik jó. De hát mivel a fidesz jobb szárnya is erősen, tehát legalábbis a, mondjuk a szavazóbázisának szerintem egyharmada azért az ilyen arcos alti szenita, és, és, és abszolút szimp szimpatizál a náci esznekkel, uh -huh. ezért úgy gondolom, hogy ez, ez most nekik úgy teljesen jó. Hát az, hogy egy katonák rasszálnak a városban, ugye a pest az, az annak attól nagyon boldogámok, hogy ezt azért, hiszen uh -huh. hát gondolj, hát ugye van mit csinálni, hát végre megmutatjuk, hogy mi erősek vagyunk, vannak gépisztőreink, és vannak emberékeny a emberéken mehetnek. Ja. És amikor gépisztőre is katonára hogy nehogy terrortámadás érjen minket, akkor azért az eszébe, az emberek, hogy te ezek, hogy máskor is ófráhatnának. Úgyhogy amikor azt mondja az Viszony, azért élek meg egy picit, amikor azt mondja, hogy Magyarországon ott kell tenni, ez, ez ezt nem lehet szólni, hogy lépéseket kell tenni, akkor én nekem az a valószínű hogy akkor letartóztatják az ellenzék vezetését, meg a civil szervezetek tagjait. Téged. Hát, valamit tenni kell a terror és hogyha már felvázolta, hogy mi a terrorokkal, akkor a következő logikus lépés ez. Téged, nem, téged kéne letartóztatni, nem? Hát ha lehet, hogyha nem állnál át. Miért persze, de én átállok. A gyurcsány az, a válasz az annyira működik, hogy mindig jó. Tehát ha mondjuk elkések egy randiról, és kérdezik, hol voltál. Azt mondom, hogy a gyurcsány az oka. Ne, ha te mondod ezt, akkor hitelesek, ha sorosra fogod. Igen, soros. Uh -huh. én azt gondolom, a soros is kezdig jönni, mint, mint kiváltó ok, de azért ez, ez a soros gyurcsány tenger, tehát ugye ne felejtsük el, hogy, hogy Mi, miért nincs túl a rúdi a hűtőben, mert a soros. Igen, tehát a soros pénzügyi manipulációi miatt ja, nem ja. tudtam. Igen, tehát jobb, ha te a sorosra fogod, én is azt hiszem a sorost választom inkább, tehát nekem a gyógysány nem annyira, de, de a gyógysánynak is a soros az oka. Simicskát ezt nem lehet bevenni ebbe a harmadiknak? Már mind melyikbe? Ilyen tökéletes válasz. Nem lehet, azért nem lehet bevenni, mert most nem lehet tudni a Simicskától, hogy ő álltál a jobbikhoz, vagy nem áll, áll. Aha, még nem Aha. és ebben az esetben azért még ő azért hogy is mondjam, tehát olyan fajta kényszerszövetséges lesz amit azért jobb nem nagyon felidegesíteni. Fel mert, mert az MSZP vagy a DK már nem fog azért beállni a figyelmet bár mondjuk az MSZP-ről mindent kell képzelni de minden már nem valószínű hogy ilyen segélycsapatot alkotnak ha a jobbik mellett azért olyan kompromisszumos helyzet és akkor a simicska jó azért Nincs nagyon elmérgesedve ettől a dolgoktól. Uh -huh. Nem lehet, hogy a Hiller akkor akkor mégiscsak lesz Fidesz tagozat? Azért mondom, hogy az MSZP-ben nem merek így egészen biztos lenni, de az érdekes még egy kicsit visszatérőre terült el, a leszre éppen Mariannal beszélgetünk terült délután, hogy ott volt egy magyar pár, akik kikúsztak és, és kimentek a az ajtón, és megúzták ezt a lőadézést, ahol egyébként 87 embert öltek meg, de valószínűleg több lesz a halottak száma. És hogy a, És akkor az a megfejtés jutott, hogy ez hogy azért van, hogy a magyarok így megúszták, mert hogy a, a magyarok tudják, hogy így se segít senki. <gül> tudják, hogy magukra... <gül> Szépvizás franci, az azt mondja, hogy jaj, majd jön valaki. Össég, vagy a katonasság, vagy, majd vala, vagy a társak megmentenek, vagy itt a rendezők, uh -huh. magyar azt tudja, hogy figyelj, hogy senkire... Csak Csináljuk, ja. és hogy ez nagy előny ilyen helyzetben Tehát, Be, igen, igen időbe kell felnőni és rájönni hogy egyedül vagyunk a születésben és a halálban igen uh, és a egész idő alatt és a közte egész idő alatt Figyelj, te a foci téged érdekel nem mi? hát nem megmondom őszintén amerikai foci lesz tudom de hogy, hogy nem nézed a, amit Orbán Viktor álmát akkor a felolvaszunk az újságból, megmondom hogy mai él. Akkor várják, akkor inkább csak minősítsd a dolgot. Most mondok neked egy Sándor Pálos történetet. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis akinek a, az Orbán Viktor, akinek volt egy kedvenc játékos, a Kleinezer László. Ez, Megtanuljuk ám még ezt a nevet. Az meg, igen, most még nem megy jó, de majd menni fog. És ember, Klébenbersz, Kléb embernek a múltkor, igen. Rebentrer Kúnónak hívták ezt a fotbalistát. Úgy azt mondtam, hogy Kieszel, azt is mondjam. Igen, hívják a, ezt a fedezetet, és, és kézed a Videotomba is megbüntették őt, mert, mert nem lehetett rajta elég pénzt lenyúlni, Tehát a, a, a, de Orbán Viktor kedvenc játékosa, érted, és mégis a vidinél mellőzték. Ez egy jó magyaros, nem? Érted, Pancsó Aréna, meg Kleinhezer. És... Eh, Kleinheze. és és ő lőte a gólt kint Oszlóban, azt lehet mondani, hogy most bizonyosodott be, hogy Orbán Viktor egy valamihez biztosért, és ez a foci. Én magam azt írtam a kis naplomba, ami a Facebook ezen a napon, hogy végre kiderült, hogy van egy jó szövetségű kapitányunk, és most keressünk egy miniszterelnöket. Tényleg abszolút ezt gondolom, hogy ez egy tényleg megért hozzá, és, és borzasztó az neki, hogy miniszter ha az viszont egyáltalán nem ért, kell kulizni egész nap, ahelyett, hogy azzal foglalkoznak. Ami megy is neki ezek szerint, szerintnek, amit, amit szeret is. Orbán Viktor szövetségi kapitánynak azt mondod? Hát persze, hát hogy ne? Ebben van valami. Egyekért, de nem is okozna annyi kárt, másrészt meg lehet, hogy ő tényleg összerántaná ezt a társaságot. Hát... A stadionok már kész vannak. Igen. Persze, ha ő rögtett szövetségi volna, akkor nem tudott volna magának stadion Milyen okos? Na, megvannak. Na, látod, milyen okos volt? Lehet, hogy ő a végén úgy akar visszavonulni a történelemben, mint szövetségi kapitány. Milyen szép. Én nagyon remélem, mert akkor gondolod, hogy a családja, hogy örülne neki. Meg én is. Hát én, hát én, én, is. Hát én főleg, de azért nem érdekli tehát azért oda de az oldal lenni. hát azért az bármilyen erős a szerelem, és bármennyire szereted, hát azért végignézni, ezt azért rettenetes lehet. Én is szoktam sajnálni a, a feleségét. Igen. Jó, de hát figyelj, de azért ne sajnáljuk, mert azért ő akarta, tehát részről érted, hát... Ő nem... Vagy de nem... Szóval azért az ott Hát, is fel, nagy állatok lesznek belőlük. Az az igazság, hogy ilyen, ilyen inaktív üzemmódban kapcsoltak a bolyta kutya. Igen. Most a gyakorlatilag nem menni sehova. aha Utálja ő is ezt tudom, az, tudom, az időt. És el van, de hol el van. Jó, jó. Vigyázzáljuk, most ilyen háborús idők jönnek. Élek háborús időkben az állatok is szenvednek, azt tudod. Egyrészt igen, másrészt neked hát még nyilvánvalóan az kutyát nem tennénk meg a nyugat, hogyha vigyázzunk, mennek, jönni kellene, hogy nálunk ilyen probléma nincsen. Jó van, jó Biztos, van. Biztos vagyok benne, hogy ebben egy fordított esetben ők is minket vinnének magukkal, nem a vizet, kutyakonzervát. Igen, igen. igen Legyünk jó indulatúak. Jó van. Nem vigasztaltál meg semmilyen szinten, de lehet, kellett mondani, hogy nem, ma nem lehet. Sajnálom. Jó, jó van. Ciao, buzú. Ciao, ciao. Mozika. Most, na most légy pozitív, Brajer Péter. Hát szinte készültem erre a mondatra. Hát sajnálom. Megpróbálok az lenni. Péntek délután sikerült előadást tartanom. 81 országból 120 képviselő érkezett Budapestre. Péntek délután fél háromkor, ahol a 2019-es makabi játékokról döntött az Európai Makabi Konferenc simán M-E-E-M-C. A közgyűlésnek tartottam egy előadást, nagyon érdekes volt. Először arra gondoltam, hogy angolul tartom, de kiderült, hogy nem mindenki tud angolul. aztán a Híber mellett döntöttem, és a turizmabel tolmácsa fordította Oxford english Mi, miről Miről? Az eszkimoknak kellett jeget eladnom, de aztán kiderült, hogy a... Melynek e, e, kormánya e, baloldali beállítottságú, és e, nem éppen e, nyerő állapotban vannak, nagyon nehéz lehet nekik bebizonyítani, is minden ilyen esemény után a szélső jobb erősödik meg, és az idegen gyűlölet. Tehát nem irigylem a francia elnököt, de azért az belefért volna, hogy ezért ne a ezt a támadást. Jelen pillanatban semmiért. hogy elérték, amit akartak. Egy egész földrész, egy, az egész Európa van jelen pillanatban rettegésben, és a kérdés csak az, hogy mit ért meg ebből ez a kontinens. Vajon két hónapi rettegés után minden megint újra A legjobb példa erre, hogy ugyan a stadionba az egyik terrorista nem tud bemenni, be nem tudták ártalmat tanítani, viszont a koncerte senkinek nem kérdezte, hogy kinek mi van a táskájában. É, nagyon nehéz megszokni, de igenis figyelnünk kell, vigyáznunk kell magunkra. Hiszen önmagunkra nem vigyázunk, és itt egy ó és új szövetségi idézet következne, az örökkévaló azt várja az embertől, hogy mindent megtegyen azért, hogy dicsőíteni tudja az urat. Egészségben él, és mindent megtesz, hogy a holnapot is megérje. Ez azt is magába foglalja, hogy ha az utesten ott hever egy száz dolláros egy csomag tetején, akkor nem biztos, hogy le kell érte hajolni, mert nincsenek ajándékok az utcán, abban lehet, hogy egy robbanószer van. Ha találunk egy táskát, nem biztos, hogy bele kell kotorjunk, mert lehet, hogy ebben valami robbanószer van, hanem az illetékeseket kell értesíteni, igaz. Vannak, akik hisznek még a csodákba, és azt hiszik, hogy ott rejtette el valaki nekik valamit. Igen, a túlvilágra jutást rejtették el nekik. Tehát semmiben nem rugunk bele, kedves hallgatóim, semmiben nem nézzünk bele, ott vannak-e az erre illetékes és szakavatott emberek, és akkor talán tovább élünk. Tehát nem csak az a bajom ezzel a párizsi dologgal, hiszen amikor az eseményekre gondolnak, akkor felvetlik bennem, az a nem is olyan túl régi kép, amikor Párizs utcáin Európa a kontinens vezetői egymás karol, egymásba karolva ugye emlékezik, amikor igen. a szerkesztőség, meg a zsidó kóser bolt volt a támadás, mentek ez nem elénk ez nem elég, valamit tenni kell. Az, hogy most mindenhol a biztonsági szintet emelték, ez a csoda körülbelül másfél-két hónapig fog tartani. A biztonsági szakértők elmondhatják összes sületlenségeiüket, jól értesült kitalációikat, nem. Egyetlen egy dologtól függ, hogy mi lesz, és az, azok mi vagyunk. Én azzal voltam már többször is önöket, mint ezt teszem televízióba és helyen is, hogy szerintem a migránsokkal együtt elindult a harmadik világháború. Slámlőn csoda, a Vatikán feje, a igen. pápa is, mint ugyanezt tudta volna, pedig el, nem biztos, hogy a brajeri írományokat, vagy a brajeri nyilatkozatokat hallgatja. Ő is erre gondolt. Tehát akkor lehet, hogy ebben mégis van valami. Igen, az embereknek ott kell segíteni, ahol élnek. Nem kell engedni, hogy elinduljanak, és invázió, megérkezzenek, hisz Európa nem tudja befogadni őket. Az a Németország sem, akinek lakosainak az életkora egyre magasabb, és kéne, hogy valaki dolgozzon, hisz a gyárakban hiányoznak a munkáskezek. Tessék telepíteni még egy gyárat Magyarországra, telepíteni a távolkeletre, telepíteni Afrikába, és ott lesznek munkáskezek. Nem ide hívni őket annélkül, hogy ez előre meg lenne szervezve, hisz ez megszervezhetetlen. És akik azt mondták, hogy a biztonsági politikai, meg a magamfajta külpolitikai szakértők riogatjuk a világot, hogy a migrások között lehetnek más indulattal érkező emberek is, innen a bizonyíték, hogy vannak. Vannak. Ugyanakkor érdemes beszélni arról, hogy a biztonsági erők hogy működnek közle. És csak Németországban legalább 16. És biztonsági szervezet van, ami hiszik, vagy nem hiszik, szerintem önmagukkal sem igazán szoktak tanácskozni, nemhogy megosztani országba tátivelő módon ugyan van egy nemzetközi összefogás, is, csak az éppen nem mindig működik. És hogy nézzük a világ kétszínűségét, és itt előre jújtom, előre elmondom, hogy a szívem másfelé is fog húzni, hisz ugyanezekben a percekben. Amikor Bécsben a robbantások napján arról tárgyalt az Európai Unió külpolitikájén felelős képviselő biztosasszonya, hogy hogy lehetne Szíriában a helyzeten változtatni, ugyanekkor döntött arról, hogy az izraeli területeken gyártott termékek többé nem szerepelhetnek Made in jelszóval. Arra nem gondolt éppen, hogy ettől még több munkanélküli palesztin lesz, akinek nem lesz műből megélni, akinek nem lesz műből eltartani a gyerekeit, és ő is migráns lesz, vagy éppen terrorista, vagy úgy tetszik kamikáz terrorista. Tehát a kontinens vezetői hónapok óta arról tárgyalnak, hogy két lépést előre, hét lépést hátra lehet, hogy ők a hibásak. Lehet, hogy most tényleg mindenki a mi kerítésünket dicséri. Ugyan a kerítésről beszélünk, érdemes egy pillanatra megállnunk, és most a szokottnál lehet, hogy kicsit hosszabb leszek. Ugye nem tudják a kedves hallgatók, hogy a világon egyetlen egy hely van, amit úgy hívnak, hogy jó kerítés. Kérdés föltéve várom a válaszokat, és minek utána nem eléggé jól működnek a vonalak, akkor én most megmondom. Igen, Izrael északi része és dél-libanon között található, hát ha Gedderhatová az az a jó kerítés, ahol nét libanoni keresztények és dél-libanoni arabok is átjárnak Izraelbe dolgozni, ahol átjárnak ezen a kerítésen, a jó kerítésen egészségügyi szolgáltatásokat kapni, igen, az ellenséges Izraeltől. Arról már többször is beszéltünk, hogy ki és miért, milyen póta alapján fogadjon be embereket. Majd az egyik műsorban a műsorvezető barátom megkérdezte, és, na és Izrael hányat fog befogadni? És erre akkor azt mondtam, hogy Egyet sem, illetve nagyon sokat igen, újra el kell mondanom, hogy januártól mostanáig 2752 szíriai háborúban megsérült életveszélyes állapotban lévő embereket mentettek át a félhold mentői, az izraeli Mágendábid azzal vörös csillaggal jelzett mentőkön és a katonai mentőautókon, majd amikor meggyógyultak, akkor egyszerűen fogták, és visszaengedték őket. Szíriába, hogy vívják tovább mindennapi harcukat az életért, de már egészségesen. Ez is a befogadás egyik formája. Most már csak a kérdés, hogy tényleg, ha valaki arra szorul, hogy befogadjuk, rajta fogadjuk be, fogadjuk örökbe, segítsük neki, hogy túlélje ezt a nagy világot, és az esetleges harmadik világháborút is itt minálunk, a térségbe élhesse meg, talán könnyebb lesz, de bízunk abba, hogy erre talán nem fog sör kerülni. Ez marad a külpolitikai szakértőknek a szlogenje, hogy elkezdődött. Ugyan a Harmadik Intifázáról is azt állítják sokan, hogy nem kezdődött el, mégis ezelőtt másfél órával helyezték örök nyugalomra. Azt az édesapát és fiát, aki pénteken egy esküvői előkészületre utazott Jeruzsálemből, bérséfa felé, ahol palesztin, kamikász terroristák nem robbantották föl magukat, csak Golyózáporzint engedtek az autójuk. Egy 12 éves kislánynak kellett végignézni, hogy az édesapját és a bátyát hogy gyilkolják meg. Na, gondoljunk csak vele. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy nem mondjuk meg, hogy a párizsi események egy terrorakció volt, akkor mit mondunk a közel-keletről? Mit mondunk arról, hogy ezekben a percekben is hullanak az égből a bombák a különböző gépekről? és ki tudja, ki tudja, hogy hány ember lesz életét. Ki tudja, hány embernek nem lesz hol lehajtani fejét, vagy éppen nem lesz mit ennie, igen. És milyen jó érzéssel, csak azon sopránkodunk, hogy lám-lám, már magint, nálunk is van terror Gyász volt ma Budapesten, igen, a kormány elrendelte a gyászt. Fél szengették a nemzeti szászlót. A világ összes magyar követségen is volt, és emlékeznek a közel 150 áldozatra, és a sok-sok sebesülte, akik a kórházakban még életükért küzdenek. De a kérdés, hogy vajon mi lesz holnap, mi lesz három hónap múlva, hogy tudunk-e majd három hónap múlva a vasárnapi beszélgetéseinkön pozitív dolgokról beszélni, nem arról, hogy már megint hány ember vesztette életét, de nem úgy, hogy meghalt az ágyba, mert már száz éves lett, hanem valakinek a golyóitól. Hány nagymama siratja most a közel 150 áldozat közül az unokáját, pedig ő szeretett volna előbb elmenni, hogy az unoka maradjon tovább. Hány szerelmes pár indult el erre a koncertre, ahonnan is soha nem térhetnek vissza. Ezen kéne, hogy gondolkodjunk két percig, most percekkel a fotbalmeccs előtt, ahol a magyar-norvég nemzetközi találkozóra kerül sor nem is úgy mondják, hogy nemzetközi, hanem hogy mondják, ez sport nyelven segíts nekem. Hát élethalálharc Péteren. Élethalálharc, bízunk benne, hogy a magyar csapat kellőképpen föl, fölkészült és győzni fog, de ha nem ha Isten ne adjanom ne, ne is mondj el, hiszem, ők az ellenfelek, Akkor sincsen semmi baj, mert a sportban a jelenlét, a jelenlét, és higgyék a legfontosabb a vitaminjunkat, vita akartam mondani helyesen magyarul, és gondoljunk az utódainkra, próbáljuk az ő életüket szebbé tenni, és próbáljuk meg elmondani nekik, hogy élni csak egyszer élünk, tehát vigyázzunk magunkra, ne fedjünk össze semmit az utcán nem basszilusokat a, a közlekedésen, és nem talál tárgyakat, hisz azokban nem vár semmi, és próbáljuk meg lehet úgynevelmi magunkat. telefért nagyot jövőhétt. Janaebb. Az... Köszönöm. Köszönöm igen. Köszönöm Péter, hogy velünk voltál is akkor egy hét múlva talán nem lesz rosszabb a világ. Biztosan együnk érte valamit. Isten áldjon. Isten áldjon, ciao. Ciao. vagyok kíváncsi regős Robi Szerbusz, hogy tudsz másról beszélni, mint a szörnyűségekről? Szia, hát köszöntök mindenkit. Megmondom őszintén, gondolom, hogy már bejelentettével is a terőrtámadást ról beszéltetek, sajnos hallott, nem tudom, mert én már kocsúban messze hatálan újjárok lassan. Merre vagy? Merre mész? Hát a utcia felé, még az autópályán részmált, nem vagyok foghatóak, sok mindennel készültem, de sajnos szinteken egyébként akkor magam, hogy olyan dolog történt Európában, ami azt gondolom, hogy Európa szeptember 11 én igen, és Amerika után beléztünk egy olyan nagybetűs e, e, sajnálatos történelmi ténybe, ami, ami megmásodott egy picit a történelmet. Én nagyon remélem, hogy az emberek vannak annyira higgadtak, hogy bármilyen e, bocsmány pusztítás és, és terörist a támadás történt. Nem megyünk át gyűlölködésbe, mert e, nyilván a harmadik világháborút egyetlen háborúkat ugye, gyűlölködésre az út szoktam mindig Nagyon nehéz nagyis hígyatnak valamit, amikor egy csomó háttatlan ember, aki szórakozna akar elmenni e, fiatalokat e, lőttek halogra válogatásnél szül. El kell mondjam, hogy, hogy részvétem a, a áldozatoknak, a családtagoknak és a barátoknak és az egész Franciaországnak. Mert e, szerencsések vagyunk, hogy mi Magyarországon élünk, tehát nem vagyunk szerencsések, hogy ide de most ebből a szempontból sajnos szerencsénk van, hogy mi ezt megúsztuk. Magyarországon még soha nem volt erről fenyegetettség, hogy olyan terror támadást meg kell volna hírusítani. Sajnos ezt Berlin, London, Madrid nem mondhatja el magáról. Igen, szant, az ebben az ilyen szemes az Osszegben azért a másodszak történt ilyen gyarázatos e, dolog. Nyilván fel lehet fogni 6 10 én, én azt gondolom, hogy ez egy volt. Nem vagyok hajlandó élni Európában. Én e, a következő egy hétben fog e, fogok repülni, ahol tegyébként egy hetet fogok lenni, és e, ez idő alatt sem vagyok hajlandó élni sehol. Egyrészt nem lehet félelemben élni, és nem háború keltése vagy háború indítása leginkább szerintem itt az oka miért gyilkoltak, hanem sokkal inkább azért, hogy megmutassák, ne hogy nem lehet igényelve büntetlenül beavatkozni mások belügyeibe, ami egyébként nyilván nem belügy, mert ahol emberek vannak meg, vagy emberek az meg meg, mindenki eltartozik és mindenki joga van a szabad, békés élethez és a az az a életműséghez, illetve a emberi méltósághoz. Na most eh, sajnos szóval forra az egész világ, és hát nagyon-nagyon eh, nagyon szomorú vagyok, és a lelkem, eh, hogy is mondjam, meg vagyok napok óta ügyézzelben, depresszióban vagyok, meg egyik adalékáz a francia országban történt eh, eh, események. Eh, én nem vagyok egyébként babbanás, hogy azt gondolom, hogy ez a téged 13 E, nyilván nem mert a babonára építve gondolták, hogy ez egy megszervezett támadás lesz és egy mostanában egy, egy, egy szekete dátum a világtörtelemben és minden évben a, a, a november 13 egy, egy, egy gyásznap lesz az én életemben, ahhoz a szeptember 11-e is de hogy hajlandó félelemben élni, mert ezen a támadások fontosan arra vannak kiegyezni, hogy az emberek féljenek nem eljérek vilatkozni, nem eljérek a szolidaritást vállalni a menekültekkel, az áldozatokkal az ártatan emberekkel a békés külvetőkkel stb szerintem nem lehet úgy élni hogy az ember nem vállalja a gondolataiért, az el, eszmélyet, az elveiért, a, a felelősséget illetve hogy ezt nem lehet nagyfényomára e, te elmond, hogy azért meg így félni nem szabad de nyilván észre kell élni én ugye Amerikában éltem egy ideig és ezt fontosan tudom hogy ott, ha nincs fer, vagy terőt e, fenyegetett cég, akkor is mindenképpen e, mindenképp be kell tartani azokat a játékszabályokat, hogy bizonyos környékvel, bizonyos idő után éjszaka nem megyünk ki. E, az a baj, hogy nyilván tömegközlekedési eszközök, hanem veszélyben a, a tömegküntetések, azok a helyek, ahol zsúkfoltan sok ember van. E, hozzá kell tegyem, hogy nem az iszlám vallásra kell haragudni, hiszen egyik vallásban szint belejövbe azt, hogy úgy szerezd hogy e, gyilkoljál. A gyilkosszó, a gyilkolás az mindegyik vallástól távol áll. Ezek az ember, akik e, e, bizonyos e, eszmék alatt gyilkolnak, ezek nem vallási e, meggyőződés, nem gyilkolnak, vagy a igen, akkor azért vallási meggyőződésük hibás. E, bár gondolom, hogy ezt az ezt is így érzed. Hát persze, de a, inkább én attól rettegek, hogy ami nem vallási meggyőződés, azról fogják azt állítani, hogy vallási igazság, tehát itt úgy indul vallásáború semmi köze Istenhez. Hát igen. És ugye az a baj, hogy ha belegondolunk, hogy ugye annak idején a 30% évben a nagygazdasági válságot követően, az az embereknek hiány létre az és és szegénység van, és, és ügyöltödés, akkor mindig keresnek egy bűnbakot aki valószínűleg ártatlan és tehetetlen, és nem tett arról, ami történik, de ugyanannak is meg volt a bűnagok, a keresés, és a tömeg megy meg a vezér után, igen. és most nagyon-nagyon nagy hangsúlyi felelőssége van azoknak az embereknek, vezéreknek, én, igen, igen, katonai főnököknek, akik egyetűeket irányítják, mert én nagyon tartok attól, hogy nehogy egy rossz katonai vagy vezetői lépés, egy világháborút. Egyetért ezzel. Ez Belegondolsz meg volt a gazdasági válság, e, megvan a szegénység, e, megvannak a nagyon nagy különbségek a gazdag és a szegény között, és hát sajnos ezek szülik azokat az a dolgokat amiket már ugye ismerünk a történelmből, és a történel ismerik ilyen magát. Egyszerűen semmi, se a világ nem vagyunk képesek tanulni a, a, a történelemből és nem tudjuk elengedni a történelmet sem ahogy nyilván 100 éve nincs Nagy-Magyarország, de ha megnézed az, az autókat, hány hábetűt lát az autókon, ahol Nagy-Magyarországa van e, kitéve. Egyszerűen el kell fogadni, hogy rossz oldalon álltunk, most nagyon-nagyon-nagyon nagy felelőség, hogy majd ne rossz oldalon, sőt, ha lehet legyünk semlegesek. Annyi jó nincs a, a, a dologban, hogy az európai tudat megerősödik? Gondolom arra, hogy hátra, hogy ha baj van, összefogunk az elkövetkező napok majd derítik, hogy, hogy igazából lesznek annyira intelligens és és a ami politikusaink, hogy egy a félreteszik az egymás ellen érzett utálatokat, és összefognak egy, egy korrektebb világért, mert most az az érdekek hogy érdekek nem azt, én azt gondolom, hogy nem azt követek meg, hogy háború legyen, hanem hogy béke és legyen. Én is ebben reménykedem. Jó van, köszönöm, Robi. Vasárnap leszel azért? Leszek, vasárnap barszolnapba foglak, de hát Jó van. Játok. Huszikálunk, Ez volt a Bakás lista. kicsit szomorkás hangulatú vasárnap délutáni lelki hadviseléssel dolgozó rádióműsor. Kedden megismétlik 11 és 1 között, úgy tudom, de a itt pont hún, nem sokára fönn lesz ez az adás is. Mit mondjak nektek? Hát most tényleg igaz az, hogy imádkozzatok, szeressétek egymást és ö, olassatok könyveket, nem mintha segítene rajtunk a könyvek vagy a tudás, de még mindig jobb, finom lelkűnek és műveltnek lenni, mint Bélszomlyos Tahónak. Na, az Isten vigyázzon rátok. Szervusztok. Vége.